Så vi er enige om, at selvom du siger, at han kan ikke vinde en stat, og han bliver heller ikke præsident, så kan han godt lige pludselig stå og afgøre præsidentvalget, fordi han stiller stemmer fra en af kandidaterne. Netop. Altså, det kan blive nogle af de her besvindelser kan blive så tæt, at hvis Kanye får 1, 2, 3, 4, 5 procent, det kan rigtig meget. Og det så man også med Hillary Clinton sidst. Altså, nogle stater kunne Hillary Clinton have vundet, hvis ikke folk havde stemt på Jill Stein, eksempelvis, som var lederen af det grønne parti. Poor kids Biden and his son stone Angelica Skov Petersen, hvem var din mest lyttede kunstner på Spotify det sidste år Det var Kanye West. Jeg hedder Angelica Skov Petersen. Jeg studerer journalistik her på SDU sammen med dig. Frey. og så øh, ja. Er nok, hvad man kunne kalde, en stor Kanye West-fan. Så jeg har tilbragt mange timer i selskab med Kanye West-stemme. Øh, så stor fan af musikeren Kanye West. Hvad Men, med modeikonet Kanye West? Jamen, der bevæger vi os jo lidt ind på, på det, Kanye han egentlig er. Og det er jo, at han er alt. Eller sådan, han er jo tusind ting. Øh, så derfor altså, er jeg også sådan bare så med at sige, at jeg er fan af hele Kanye West som person, fordi at han har mange gode ting, men han har også mange mindre gode ting. Han er lidt et fænomen i sig selv, og er så altid. Jeg har gang i så mange projekter, som du også siger, et modikon, men han er jo også... Producerer, producer, pladesaves, selskab, stifter, designer, superstjerne, popfenomen, selv geni. Han er nu også politisk aktiv. Han er hadet, og han er elsket, han er, <laughs> han er, altså, han er det hele. Og, og derfor så er det også utroligt svært at skulle lave sådan en beskrivelse, en fuld beskrivelse af mennesket Kanye West. Men vi forsøger alligevel, for Kanye West han er kommet på stemmesedlen i 12 stater. Og i nogle af staterne, der ligger Trump og Biden helt lige. Og det betyder altså, at Kanye West han kan komme til at stjæle så mange stemmer fra Biden i en stat, at Trump han vinder den. Altså simpelthen fordi de unge mennesker, der normalt ville stemme demokratisk, i stedet stemmer på Kanye West. Og så får Joe Biden jo de færre stemmer, og det kan altså betyde, at Kanye West lige pludselig afgør præsidentvalget. Og det er altså derfor, vi i dag tegner et portræt af fænomenet Kanye West. Han bliver født i Atlanta, men vokser op i Chicago. Moren hun er engelsk professor, og faren er fotojournalist. Og det er en lille kreativ knæk, der render rundt i hjemmet i Chicago. Kanye han begynder at skrive digte som helt lille. Han tegner og skriver musik, og efter high school der får han et legat, så han kan komme på college og koncentrere sig om at male. Men pludselig trækker det engelske mere, og så starter han på engelskstudiet. Men der mister han også interessen, og så dropper han faktisk helt ud. Så han dropper ud, øh, starter med at producere musik, bliver sindssygt god til det. Øh, men det man også sådan må forstå ved Kanye West, det er, at han stopper ikke, bare fordi han bliver god til en ting, så stopper han ikke der og siger, at har fundet mit kal i livet, jeg producerer musik, jeg er pisse dygtig, så producerer jeg bare musik til alle mine seje venner, Jay-Z og hvem der ellers var. Øh, han vil altid mere, have mere, have noget nyt og udvikle sig selv. Så han skulle selvfølgelig være rapper. Øh, så det begyndte han med og blev også god. Det var ikke alle, der troede på han til at starte med. Øh, det var lidt sådan den der, du producer, hvorfor skal du nu begynde at rappe? Kan du det? Og sådan noget. Øh, men han ville gerne rappe og, øh, og udgiver sig i starten af 00'erne i 2004, udgiver han sit første album, der hed The College Dropout, som også handlede lidt om det her med, at han... Øh, og droppe ud af college, og det fik stor, øh, altså både øh, publikumsros og anmelderros. Øh, øhm, så det var ligesom starten på hans øh, musikkarriere, og derfra så tog det jo bare virkelig fart, og gjorde, at han blev den der superstjerne han er i dag. Øh, fordi der er meget at sige om Kanye West, der er også dårlige ting at sige, men man må ikke glemme de udmærkelser, han har gjort, fordi han har virkelig, virkelig ændret på hiphop-genren, men også bare på musik generelt, og virkelig opnået nogle ting. Altså han har solgt øh, omkring 135 millioner øh, records, eller hvad skal man kalde det? Albummer. Album plader. Sigers, ja, plader. Øh, han har øh, vundet 21 Grammy Awards, øh, så han er en af de mest Grammy Awardede artister nogensinde. Og ifølge IMDb er han også den mest øh, Grammy Awardede artist fra hans egen generation. Øhm, så han også er så altså, dygtig til det, han laver, udover det, han øh, for nylig her i september, da udkom Rolling Stones med deres øh, 500 Most Important Albums Ever. Altså ja. de mest vigtige albums, Var der han, han med, med på ]ensinde. den? Den var han med på. Han var ikke bare med en gang, ikke bare to gange eller tre gange, <laughs> men hele seks albums øh, optræder på den her liste, som ligesom er sådan et ret vildt kvalitetsstempel. Ja, han har kun været i gang siden 2004, siger du. Ja, lige præcis. Så det er ret vildt, at han faktisk har seks albums på den her liste. Han er designer, han har haft samarbejde med Nike, så blev han lidt uvenner med dem, og så begyndte han at samarbejde med Adidas, hvor han blandt andet har lavet Det er gået den. godt. Det er gået rigtig <laughs> godt. Ifølge Forbes, så er han 1,3 milliarder hver, og ligger nummer to på listen over de meste de kendte mennesker, der er mest værd og er kun overgået af hans øh, kones søster, Kylie Jenner, som ligger nummer et på Forbes' liste over celebrities. Som jo er ja. søster til Kanye West kone, Kim Kardashian. Lige præcis. Og hende skal vi også ind på, fordi man kan ikke sige Kanye uden også lige at nævne Kim i en sidenote. Vi øh, har og fænomenet i sig selv, Kim Kardashian, som han jo er gift med. Øhm, men ja, han øh, har også gang i mange andre ting end musik. Han øh, har lavet den her Jesus øh, sneaker-kollektion -kollektion, for Adidas, som jo er blevet et helt kult-fænomen cool i sig selv. Det er jo sådan noget, at folk øh, køber de her sneakers, som koster ca. 1600 danske kroner, og så sælger de dem jo videre til flere tusind kroner, altså 4-5 måske endnu mere, øh, fordi at de er blevet så eksklusive og sådan højprofileret, de her sneakers, han producerer. Øhm, han har også sit eget brand, som også bare hedder Jesus, hvor han også laver kollektioner, ikke kun sneakers, men også Tøj og anden form for beklædning. Han har også indgået et samarbejde med Branded Gap, øhm, som han også laver noget designarbejde sammen med. Øhm, ja, og så er han senest også begyndt at lave øh, sådan nogle gospel forsamlinger. De seneste år er han blevet meget sådan, kristen og er gået ud og været meget sådan. Har fundet det vigtigt og at udbrede det kristne budskab. Øhm, han laver blandt andet de her Sunday Services. Det tjener han også lidt penge på, men det er også nogle gospel gospelforsamlinger, kan man kalde det, hvor han mødes med folk, og der er store, store, slåede gospelkoncerter. Øhm, så det er også noget, der er blevet meget øh, vigtigt for ham. Hans seneste album hedder også Jesus is King, så det er også et meget mere kristent album, hvor noget af hans tidligere musik handlede måske mere om... Øh, damer og fester og være ung og dum og, og også mange andre ting, men det er bare lige for at sige, at der har været også det her stilskifte de ja, senere år. nu er han år. kristen og politiker. Lige præcis, <laughs> nu er han kristen og politiker. Men han har også haft nogle kontroverser i løbet af sin karriere. Ja, helt sikkert. Æ, han har af flere omgange rejstet uklar med alle mulige øh, mennesker og sin kone og sig selv og været ude at undskylde. Men, øh, men for at ligesom nævne nogle af de sådan mest vanvittige ting, han har gjort eller sagt. Så var der for eksempel i 2005, efter orkanen Katrina havde havet USA, så var han en del af sådan et støtteprogram, hvor han ved siden af sin medvært, komikeren Mike Myers, står og kommer med en noget kontroversiel udtalelse som ikke faldt helt i gode jord. Tragisk løsning. George Bush ikke om Black mennesker. Han, øh, han går også altså lidt off script her. og, øh, og Hvorfor siger han det? det? Det er jo lidt sådan en Kanye West ting, at nogle gange så, øh, så falder der nogle indskydelser ind, og så øh, får han sagt her, at, at George Bush han er altså ikke kærer øh, om sorte mennesker. Øh, og det er jo lidt akavet at, at se, altså det, det er helt sikkert ikke noget, der har været aftalt, og man kan se på hans medværk, at han bliver meget utilpas og ved ikke rigtigt, <hæk> hvad han skal gøre og sige, og der er lige to sekunders akavet stilhed, og så skifter de videre til, til deres reporter, som også står og er sådan lidt i chok. Øhm, så det har helt sikkert ikke været mening, det her, og øh, George Bush var os ud øh, senere ud og sige, at sige, at det var meget ubehageligt for ham, det her Kanye West, han havde stået og sagt og sådan noget. Øhm, for det kom lidt sådan ud af det blå, øh, den her holdning. Han havde tidligere i programmet snakket lidt om sorte mennesker og deres rettigheder, hvor han også gik off script, men det var sådan ja... Jeg tror ikke rigtigt, at der var nogen, der lige var forberedt på, på det citat. Et af de kontroverser, der står sådan allertydeligt for mig, det er det med Taylor Swift. Ja, yeah. og den er virkelig også øh, en vild historie i sig selv. Øhm. Men for at tage den fra start af, så var det i 2009 til øh, MTV Video Music Awards, at øh, Taylor Swift hun vinder en pris øh, for mener, det var årets bedste musikvideo. Og øh, hun skal så op og lave sin takketale. It would uh, I country music, so thank you og uh, for giving der me vælger Kanye West og afbryde showet. Han går op på scenen til en noget chokeret Taylor Swift, der ikke aner, hvad der foregår, <laughs> øh, og river mikrofonen ud af hånden på hende. Yo, Taylor. I, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Så det var ikke så populært. Det var jo lidt synd for den kære taler at hun fik taget det her øjeblik fra sig. Det var jo også i starten af hendes karriere, øh, som man kan forestille sig, at hun har følt sig meget intimideret og chokeret øh, af den her optræden for Kanye West. Og så er der jo også øh, den her TMC-udtalelse fra 2018, hvor at øh, Kanye han ligesom påpeger, at slaveri det var et valg. about slavery for 400 years. For 400 years? That sounds like a choice. <laughs> Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like, it's like we're we're mentally in prison. I like the word prison, because slavery goes too too direct to the uh, idea of blacks. It's like slavery, Holocaust, Holocaust Jews, uh, slavery is blacks. So prison is something that unites us as one race. Blacks and whites being one race. Uh, that we're, one, we're, we're the human race. That's the at. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Altså han, han, han mener ligesom i den her udtalelse, at... Hvis man kan rende rundt som slave i 400 år, altså som sort samfund, så er det nok noget, man selv har valgt. Lige præcis. Og det er heller ikke populært. Altså samme, <laughs> i samme Ej. interview, der ender det også med, at han får de decideret skæld ud af, af en af værterne, der er til stede, der går ud og siger til ham, øh, og man har optagelser fra studiet, hvor han står og skælder mod og siger, at det der, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Du kan ikke stå og sige til mig... Der er også, han er også, by the way, sort. Øhm, du kan ikke stå og sige til mig, at det var et valg. Og det, altså, han er simpelthen jeg er så skuffet over dig, Kanye. Øhm, og det kom jo så også ud i, i medierne ja. og rullede for åbent skærm i hele verden. Og, og det var virkelig også en af de udtalelser, som, øh, ja, som han heller ikke fik helt <laughs> god omtale over. Men hvad er det, man skal huske med alle de her sager med Kanye West? Ja, der er jo øh, den del, den lidt øh, mørkere, lidt måske trister eller kedeligere side øh, af den her historie, som er, at man heller ikke må glemme, at han er en mand, der lider af en mental øh, lidelse. Han, han er øh, bipolar. Han er nemlig bipolar, ja. Øh, og det er ikke et postulat, altså det er noget, han selv har været ude at bekræfte. Øh, I 2018, da udgav han albumet Yeah, hvor at på albumcoveret, der står der I hate being bipolar. It's awesome. Um, mm -hmm. så han har også sådan selv var ja. ude og sige at um, ja, han Jeg det. Det er fedt. <laughs> det er fedt, og det er også lidt for lige at sådan kort fortælle hvad, hvad bipolar øh, er, så var det jo det man engang også kaldt depressiv men det er det her med at enten så er du helt ned i kulkælderen og er um, depressiv og har det virkelig skidt, eller så er du helt op i ringen og er sådan helt euforisk og manisk og alt kan lade sig gøre, og, og sådan. Øh, så, så den her lidelse lider Kanye West af, og det kan måske også forklare, hvorfor han nogle gange gør nogle vanvittige ting, og siger nogle vanvittige ting, fordi han har den her lidelse, der gør, at han nogle gange kan være i sådan en manisk stadie, hvor han bare, altså han har for eksempel også de senere år blevet kendt for, at han laver sådan nogle Twitter-brands, hvor han bare fyrer tweets til sted, alle mulige vanvittige tweets om alt muligt, bekræftet og ubekræftet, og idéer, han får og alt sådan noget. Altså, han fyrer ud af, og han har også gjort det lidt på Instagram, men ikke lige så kontroversielt, men også så oprettede han Instagram, og så lavede han bare et væld af post af 90'er par Brad Pitt og Jennifer Aniston, for eksempel, <laughs> ja. som han lagde ud. Og sådan, det er altid sådan, hvad, altså, hvad sker der for Kanye ja. lige nu? Um, han har jo selv sagt, at han går af medicinen, når han er i den der kreative proces, Mm. Her for nylig måtte Kim Kardashian jo gå ud og undskylde for ham, efter han havde holdt det her vælgermøde, hvor han kommer ind på abort. Ja, øh, han var til et vælgermøde, hvor han øh, ender med nærmest at græde og råbe, og han skriver skriger og sådan noget med, I almost killed my daughter! Det bliver meget personligt og voldsomt, og virkelig ikke noget, man er vant til. En præsidentkandidat står og siger sådan nogle personlige ting. Øhm, men der var Kim, hun øh, var ude bagefter og undskylde og, og sige sådan noget med, at, at altså, han er en genial, men også en kompliceret person, og, og han er ligesom presset af, at han er en kunstner, han er en sort mand, han har mistet sin mor, og... Øh, han lever i isolation, og, og nogle af de her ting, de kan sådan forstærke hans bipolar lidelse. Altså, han er ikke bare øh, her og fru America, der bare lever et stille og roligt liv. Altså, der sker meget i hans liv, og det kan måske forstærke ja. det, at han er bipolar. Øhm, og derfor så skriver hun også, at vi som samfund er nødt til at tale om og tage hensyn til spørgsmål om mental helbred øhm, og tage hensyn til de individer, der lever med det og til tider har brug for det. Så der har hun ligesom ud at forsvar at Kanye West, han, han lider altså af en sygdom, det må man ikke glemme, at han er bipolar, og, og det kan måske også, måske ikke altid være en undskyldning, men i hvert fald være en forklaring, for at han nogle gange gør sig uheldigt bemærket, og, og siger nogle ting, der ikke er helt gennemtænkte. Øhm, han var blandt andet også ude, og det måtte han også undskylde for, at anklage Kim selv på sin Twitter, i en af hans øh, Twitter-rands, der, øh, der siger han øh, om Kim, og, og også hans svigermor, Christian, som han i tweetet kalder Chris Jong-un. Um, <laughs> en henvisning øh, til den nordkoreanske leder. <laughs> lige præcis. Øh, sådan noget med, at de ville tvinge ham til at blive indlagt, og han siger at Kim Kardashian har været ham utro med, øh, med Mick Mill og sådan noget. Øh, og der, der må han så bagefter ud og sige undskyld, og, og virkelig undskyld over for sin kone, at han er kommet til at, at skrive de her ting, som han selvfølgelig ikke skulle skrive. Øh, ja. Så der er flere eksempler på, på Kanye, der måske... Reagerer på en uhandsigtsmæssig måde, men, men man er også nødt til at huske på, at han er en mand, der lider den her lidelse. Um, og ja. nu er fænomenet Kanye West så politiker og præsidentkandidat, i hvert fald i en del stater derovre. Hvornår hørte man første gang om hans planer om at blive præsident? Det var øh, til øh, MTV øh, Video Music Awards i 2015, hvor... at øh, hans gode kammerat Taylor Swift lige havde præsenteret ham. Øhm, og der går han så ud og siger øh, at han vil være præsident. As you probably have by this moment, I have in 2020 to run for president. i øhm. 2015 og der var jo valg i 2016. Ja, øh, men han går også altså ud i, i 2015 og og proklamere, men han siger så også 2020. Han siger ikke 2016, så hvem ved, om han lige skulle have fem års øh, forberedelsestid, ja. eller øh, det virker ikke, som om han egentlig har forberedt sig så godt. Så det er, hvad det er, men, men det er i hvert fald her i, i 2015, men første gang hører til det. Men han er altså på stemmesedlen nu. Hvad tænker du om, at dit idol nu måske kan afgøre en præsidentvalgkamp, hvis stemmerne bliver meget tætte i en svingstat, hvor han stiller op, og altså kommer til at stjæle stemmer fra for eksempel Joe Biden, og Trump så for eksempel vinder? Nu går det jo lidt ind og bliver min personlige holdning, men, men jeg tænker ikke, at Kanye West, han er, han er en præsidentkandidat. Øh, og selvfølgelig er det ikke noget, han kommer til at blive, men jeg kan godt se, at det kan være et problem, hvis han så lagde en masse stemmer og gå tabt. Men ja, på en måde man er man jo heller ikke overrasket, fordi han er det her, den her vilde karakter, der gør alt det, man ikke regner med. Altså, øh, simpelthen hver gang folk prøver at putte ham i bur, så bryder han ud af det bur, og Brøler som en vild løve, og gør folk forskrækket, men også lidt imponeret. Og øhm. Hvad tror du, han finder på næste år, oh, når det er, valgkampen er slut? Det er svært at sige. Altså, nu har han snakket om det i fem år, og, og ja, har ligesom, han, han nævnte det på sit album i 2016, øh, på sangen Facts, der synger han 2020, a run the whole election. Yeah. Øhm. Så, så det er noget, han har vækstet med den her idé i lang tid, og så var det lidt som om, at han havde glemt det. Og så her i 2020, så var det lige pludselig, at jeg mener, det skulle stadig øh, jeg vil være præsident. Angelika Skov-Petersen, tak fordi du vil være med. Selv tak. <laughs> Kanyes effekt på det her valg, det er lidt interessant, fordi der er rigtig mange ting, der spiller ind. Og man, ja, det er lidt svært at finde ud af, hvem det egentlig gavner, han stiller op. Hvis Kanye nu kommer på stemmesteden i de her 12 stater, hvor nogle af dem er svingstater, hvad kan det så betyde for kandidaterne, at han er i de her svingstater, hvor det står meget tæt mellem Biden og Trump? Jamen det, er, det kommer lidt an på, hvor aktiv en kampagne Kanye har tænkt sig at føre. Fordi jeg tror, at det primære trussel er for kandidaterne at rigtig mange måske kommer til at stemme på Kanye West, på grund af, at det bare er et stort meme, at han stiller op. Han er ikke engang opstillet i nok stater til, at han vil kunne vinde præsidentvalget, altså helt matematisk set umuligt. Han kan maks vinde 84 øh, valgmænd, og han skal vinde 270 øh, og 269, før det mindste bare fået en uovergjort. Så der er, der, der, der er et, et problem der, kan man sige. Og, øh, og med han... med dem her, der så vil stemme på ham for sjov? Jamen det er sjovt, øh, fordi hvis du spurgte mig for 10 år siden, så ville jeg jo have sagt, at det er nok lidt det her mere demok demokrat ligning, Amerikanere og primært sorte. Så, jeg tror altså gruppen. Joe Biden stemmer. Ja, Joe Biden stemmer. Ja. Nu tror jeg mere, det er Trump stemmer, fordi Kanye, altså stadigvæk primært afroamerikanere, men Kanye har i de sidste lange, lange, lange stykke tid. Hvad kan man sige, altså Siden han fik de store øh, manio depressiv eller hvad det nu var, han fik øh, nedsmeltning tilbage i øh, 2016-17 stykker eller lignende. Går det jo endnu, endnu længere før det, der begyndte han jo pludselig at snakke om, at han havde fundet Jesus. Og, og, og kristendom har jo fuldt rigtig meget i hans, i hans musik, og der har været mange gospel samples osv. Så det er ikke fordi, han ikke har været tæt connected til det før, men nu er det virkelig øh, noget, som ligger ham meget på sinde, og han er blevet hardcore abortmodstander eksempelvis. Og han, han blev jo lidt set som værende Trumps, altså en, en god støtte for Trump indtil for nylig. Han havde var jo til møde i det hvide hus hvor de holdt et meget akademisk pressemøde og Carney sagde at han var blevet havde befriet sig selv fra den, øh, den demokratiske plantage altså han insinuerede at han var stukket, at alle demokrater der bare stemmer på øh, alle sorte der stemmer på demokraterne fordi øh, at man er sort og det skal man nærmest gøre fordi det er bare sådan, det er mange steder, at så mente han, at man var altså, altså, mentalt en slave, og man bare øh, lyttede efter, hvad de her øh, rige, hvide, demokratiske politikere sagde osv. Så, videre. så han, prø han prøvede sådan lidt at, at skabe sin egen identitet, om man vil sige, jeg kan fandme godt stemme på en republikaner. Øh, han siger en af, af, af, af, af hans nyere sange, at jo, jo, folk blev så glade, da Obama blev præsident, men da Trump blev præsident, der blev det for alvor bevist for ham, <laughs> at alle kan blive præsident, og ja. det var alle. Så det er lidt hans raison d'être for at stille op, hans grund for at stille op. Så nu hælder du til, at det nok er republikanere, der kommer til at stemme på ham? Jeg tror ikke, det kommer til at være normale republikanere, fordi Kanye har en meget, meget specifik målgruppe, som jo er den mere afroamerikanske, og alt andet lige stemmer afroamerikanere, var bare primært på demokraterne. Men... Der er jo kommet nogle nyere målinger, som jo viser, at unge afroamerikanere er markant mere positive overfor republikanske parti, øh, end de var før, ikke at sige at de stadigvæk, altså de foretrykker stadigvæk demokraterne, men de er markant mere positive. Øh, og, og altså, næsten 40% af unge afroamerikanere, de siger, at de stoler på, at de republikanske øh, valgte politikere, at de gerne vil øh, gøre det bedste for afroamerikanere, altså, de tror ikke, at de modarbejder dem bevidst af racemæssige motiver eller andet. Altså, det, det, det, de, de ser dem som et legitimt politisk parti. Så vi er enige om, at selvom du siger, at han kan ikke vinde en stat, og han bliver heller ikke præsident, så kan han godt lige pludselig stå og afgøre præsidentvalget, fordi han stiller stemmer for en af kandidaterne. Netop. Altså, det kan blive, nogle af de her besvinkstater kan blive så tæt, at hvis Kanye får 1, 2, 3, 4, 5 procent, det kan rykke rigtig meget. Det kan rykke rigtig meget. Og det så man også med Hillary Clinton sidst. Altså, nogle stater kunne Hillary Clinton have vundet, hvis ikke folk havde stemt på Jill Stein. Eksempelvis, som var øh, lederen af det grønne parti. Ja. Øh, hun fik jo næsten 1 procent. Jeg tror, hun fik 2,5 Og lige netop i Wisconsin, der fik Jill Stein, jeg mener, det er omkring 30.000 stemmer. Og det var altså her, Hillary, hun var 22.000 stemmer for Trump. Netop. Netop. Og det, det betyder bare, at lidt kost gør det. Øh, og Kanye har jo, nærm han har jo nærmest skidt op på den her gang, fordi han kan jo ikke blive præsident rent matematisk. Men han Hvorfor stiller han sig op? Jamen, det er jo, fordi han kom for sent i gang. Men han var måske også lidt op til en 24-run. Altså, hvis man nu skulle være meget for simple, så er manden skør i bolden. Men manden har også noget... Altså, manden er jo ikke blevet en, en kæmpe øh, altså, stjerne for ingenting. Altså, det er jo, fordi manden, han ser nogle muligheder for at udnytte dem. Altså, Kanye West... Nedstammer fra slaver. Altså Kanye West er så so real, som man overhovedet kan blive som afroamerikaner. Og han er vokset op, altså Southside Chicago, det er der, hvor der bliver dræbt flere mennesker hvert år, end der bliver dræbt amerikansk, altså unge mennesker med pistoler. Andre skydevåben er dræbt flere af dem, der bliver dræbt i Irak og Afghanistan er amerikanske soldater. Altså det er en krigszone til tider. Meget, meget, meget, meget tung bande. Altså det får Moses til at en, en legeplads. Og han har jo hele tiden ment noget om politik. Og det sjove er jo så, at han så pludselig går hen og bliver meget republikansk orienteret og for den her kæmpe religiøse vækkelse. Altså George Bush var jo også republikansk præsident. Ja, netop, ja. netop. Og Kanye rejser rundt og holder udendørs gospelkoncerter øh, og... Øh, ender som med at han gerne vil stille op som præsident han flyttede med tanken før lidt, lidt, også en, lidt en lighed mellem Trump Trump var også flere gange ude at fløtte med tanken og, og Kanye ender så også med at holde en rigtig kampagne rally i, i Atlanta i, i Georgia, staten Georgia hvor han altså u, total usammenhængende tale begynder at tale om at, at han kunne have slået sin egen datter ihjel og han gerne ville have haft en abort da Kim Kardashian fortalt at ham at hun gravid øh, og han begynder at græde og folk aner ikke hvad, hvad Altså hvad pokker der foregår? Du kom lige ind på, at Trump jo også har flyttet lidt med tanken i mange år om at stille op som præsident, og så til sidst stillede op for republikanerne. Tror du, man kunne se Kanye West i et af partierne om fire år? Altså hvis du havde spurgt mig, inden Trump blev et element i amerikansk politik, havde han nok sagt nej, men man tør jo næsten ikke udelukke det vel, fordi han ville jo være den. Altså... altså lad os sige, Joe Biden, han vinder her den 3. november og bliver præsident, og Trump siger, okay, det var det. Kunne man så se Kanye West køre sig selv i stilling? Jeg har svært at se det, fordi altså, Kanye kommer ikke ind i politik på en kom Altså, han skal hijacke hele systemet, som Trump gjorde, og blive præsidentkandidat for republikanerne eller demokraterne, for at blive præsident. Ja. Han kan ikke bare blive minister, eller stille op til huset et sted. Altså, hvis han skal gøre det, skal han gå hele vejen og prøve og og ved, hijacke godt, at hijacke det. Det er jo sådan, han skal stille op for et af de to partier for at vinde. Ja, hvis han vil være præsident, ja. ja. Han kunne godt være independent i Chicago. Så vil han blive valgt. Altså, hvis han skulle stille op til noget i Chicago. Ja, altså øh, til senatet, eller huset, ja. eller borgmester, eller hvad ved jeg.